Det där var Mike Snow och låten heter Pretender. Det här är det sjätte avsnittet av Culture Radio. Det känns ju jättehärligt. Ja, vi har hållit, hållit, igång, hållit ihop så länge. Ja. Det har blivit riktigt team där. Det känns riktigt kul att vara tillbaka ännu en vecka faktiskt. Hej Jakob, hur mår du då? Jag mår bra, tack. Jag mår jättebra. Det mm. äh, känns skitkul att vara tillbaka och träffa er grabbar. Äntligen måndag. Ja. Simon, läget. Jo, ja, det är bra faktiskt. Det börjar bli nyttrat till nu sen eh, lördagens bravade, korridorfest och grejer. Att, eh, mm. ja, eh, det låter eh, giftigt. Ja, det var, det var väldigt giftigt. Sinnet så... ja, börjar klarna nu. Härligt, härligt. Och som ni är en jävla skiva. Ja, det var en riktig, riktig, fest. Det var länge sedan jag var så tankad för er som lyssnar och bryr sig om det. Men jävlar, säger jag bara. Mm. Och så lämnar vi det. <laughs> vi kan lämna det där hem. Vad har ni för intryck från eh, fotbollsvärlden den här veckan? Jag, jag har ju Jörgen Lennart som bara... Han är king, jag vet inte om Jakob om du kan länka den på vår Facebook-sida sen i alla fall när han håller sitt SM-guldtal där som är smått legendar, så var jag väl ändå till så det asfull Jörgen Lennartson och till skillnad från mig så tror inte jag att han har nyttrat till den faktiskt, för att han hävdar att Stefan Ischisake ska ha guldbollen Så att antingen har han slagit i huvudet eller så är han fortfarande full. Det eller väldigt fort... lycklig. Eh, ja, men det är, det är skit. Jag, jag, jag tycker att det är, antingen har han full eller har slagit i huvudet. Våra lyssnare får bestämma själva. Mm. Jag röstar på full. Men i alla fall, Stefan Ishisakis Ishi Ishi Ishi Ishi ska inte ha guldbollen. Så är det bara... Han fortsätter famla i mörkret. Ja. På trappan så var det vart är Wettergren och nu är, det, nu är det guldbollen Var, var det Ishi Sakes guldboll? <laughs> Tjalalalala. Om ni lyssnar på videon så kommer ni fatta vad jag menar med chalala. Fantastiskt. Kommer upp på sidan sen. Yes. Jakob, vad har du noterat under gångna veckor? En lite mer kanske negativt eh, klingande eh, spaning. Men Real Ovedo, mm. den gamla La Liga-klubben med 38 säsonger bakom sig i La Liga eh, har det väldigt jobbigt just nu. Har varit i tredje divisionen i Spanien och eh, just nu så är den ekonomiska krisen total när man ino inom en vecka måste få ihop 1,9 miljoner euro. De sitter i skiten alltså? sitter i skiten och då har det här, det här räddningsprojektet Operation Rädda och VEDO eh, kommit igång. Och det går alltså ut på att vem som helst kan gå in på deras hemsida och köpa andelar i klubben. För att vara lite kontemporär, finns det någon Facebookgrupp? Jag vet faktiskt inte om det gör det men det, det är nog del otänkbart men... Det som gäller i alla fall, gå in på Real Ovedos hemsida, köp en andel. En andel kostar dryga 90 kronor, så det är ju en, en sushi-buffé. Så, det kan, man, så, man så, så, kan, så kan man bli en, aktie, kan man, kan man ha en, aktie, en en ägarandel i Real Ovedo. och Det har några av, några av världsstjärnorna gjort, bland annat de, de Ovedo-fostrade spelarna, eh, Joan Mata. Micho och Santi Cazorla. Mm -hmm. Sådär. Men tror, jag men tror, även... tror att de betalar 90 spänn i sådant fall? är lite snålt. De har nog köpt ett par andelar kan jag tänka mig. Mm -hmm. Men också så har det gett, de har gett eko runt om i Europa. Bland annat under matchen mellan Celtic och Barcelona så kom det upp en stor banderoll. Save, Real och Vedo. Och sen har det bassonerats ut på Twitter bland annat det att man ska köpa andelar. Jag har sett att bland annat Bojan Jordic har varit där och köpt lite. Han som förutom ett litet sidospår gick ut i veckan sa att han var en multimiljonär ja, ja, ja, ja, det är asroligt så, så det, var... är, det är väl min spaning den här veckan en, ett, ett fint eh, initiativ men ja. av en negativ anledning. Sjukt bra spaning måste jag säga ja. intressant eh, och jag har noterat under veckan att HGF eh, är med buller och bång tyvärr på väg ur eh, Europakuppen men eh, de har ju fortfarande en liten chans kvar och eh, de kan vinna mot, eh, om de vinner hemma mot Levante i kommande omgång 22 november. Och samtidigt som han har för förlorat så är de fortfarande med i matchen. De blev ju ganska orättvist behandlade senast. Eh, jag vet inte om ni såg matchen någonting eller om ni har hört eftersnacket som har gått. Domarmissen... Ja, ett par. Det var Visarna. ju två utvisningar. Det var, var de först som visade ut felspel Den domade fel och sen så ja, det är ju... det... rättspelade det sig till att ja, det var jag som gjorde tackling. Då blir han också utvisad. Vad är det där för? Han borde ju inte få döma en match. Peter Larsson blir alltså frilägsutvisad målskansutvisad. Och för en tackling utanför straffområdet. domaren dömer straff och rött kort till Validatta. vilket förvirrar många. Och därefter så får även då Peter Larsson ett rött kort. Kanske mer förtjänt, men det snackades väl om att Atta nuddade domaren eller någonting, men det var kanske också bara ett misstag. Så, och detta skedde ju då i 90-onde, vilket ledde till en torsk på Emma-plan Det, det, äh, låt, det låter som en efterfabrication, att han, han tog på mig. Mm, jag vet inte vad som har gått ut och sagt, men uh, Gyllenhammar, HFs ordförande, har väl gått ut och varit lite hård. Och, och, ja, samtliga egentligen nu, HF har ju varit rätt hårda och vad de har hittat den här domaren någonstans och så vidare. Att, de tycker det är löjligt eh, på grund av att lilla HF behöver ingen det behövs ingen riktig domare där. Lite så har de känt sig felbehandlade helt enkelt av VF och det kan vi köpa. Eh, så. Men ja. i alla fall de har som sagt en chans kvar och eh, vi är jätteglada över att kunna presentera ett litet samarbete med HF. Eh, vi tänkte låta ut två biljetter denna veckan och eh, två biljetter kommande vecka som innebär att ni kan få följa med Kalsö Radio gänget på fotboll i Europa League. Mm. Det känns väl kul. Det är väl inte fyskant. Jättekul faktiskt. 22 november är hemma mot Levante. Där bland annat Aron... Vad heter han? Obafim Martin spelar. Martin som spelar. Som spelar. var det förra året. De har, Precis. Men det är väl en spelare man borde ha sett va? Exakt. så tror jag att den där domaren faktiskt har dömt EM. Det är så pass. Mm -hmm. Så det är inget lingon. Men i alla fall. Vi kommer återkomma till den här tävlingen. Men ni kan ju redan nu vässa pennorna och... Och var beredda på en liten tävling om eh, något slag. Vi, eh, vi går på och snackar lite fotboll från eh, Sverige. Det gör vi absolut. Okay. Jag har haft en spännande kval i både upp och ner i dyperrätten allsvenskan. Sundsvall lyckas ju på en rejäl torsk och får väl ändå tycka att, att de är snart är ute. Alltså, de, de kommer inte kunna vända det här. De kommer, även att de har ett på hemmappnål så kommer de inte göra fyra mål. Nej, det är väl lite som man känner att det Eller här, tre kanske räcker de dödade för... match i första ronden så att säga. Ja, det känns som det. det. Det känns som att det är en vinglig boxare som står kvar nu bara som Egentligen en vindpust för, för att var. Det var väl nästan exakt något. så Daniel Kristoffersson i kvällsposten beskrev han snackade om de här boxningsreferenserna att liksom, det Jaha. finns inget som tyder på att de ska resa sig upp på nio och, för att liksom, de ja, där går på har ingen aning om nej, Kanske ska bli journalist istället och sadla om <laughs> Det är väl det uh, Nej, det, det, verkar, det verkar kört men å andra sidan, 3 0 uh, Hemma så är det ju omvänt och jag menar uppe i Kalla så... Jo, på plastgräset också. Visst, de har ju en chans såklart, men den är väldigt, väldigt liten. Mm. Minimalisk. Och vi snackade ju förra veckan om att vi kanske helst, helst ville se Halmstad uppe på grund av klassisk klubb och riktigt gräs, lite mysiga arena och allt det där. Naturgräset visar konstgräset, det var det som liksom vägde in mycket. Ja, det var mycket det. Men, Sen, men... Lite, lite tradition och lite... Ändå lite mer publik känns det, som att Halmstad Mm. Det vet jag inte riktigt, men... Det är bara rent taget i luften. Jag har ingen aning vad jag pratar om. Jag är inte här för att prata fakta. Det får för nytt att göra det. är ni som pratar fakta. Kvastarna är det sånt där. Det är väl snarare den här klassiska var är kvastarna, var är kvastarna, var är kvastarna. Som ofta Som man brukade reagera lite över. 10 grubbar på Södertal. fråga om patronerna är bättre. och lojala publik. Exakt. Jag läste någonstans att om de nu går upp så behöver de en upp Örgansvall för det är nya reglerna som var uppe sist att man måste ha mm. minst 50% sitt tror jag, för att right. få, få vara en godkänd arena. Så de får, beräknar väl få lägga ner 70 miljoner ungefär på att rusta upp arenan. Okay. det har Halmstad. Jo men det, det, ska, det ska kunna finansieras. Det har de redan liksom gått ut med och sagt att det är klart right. att de gör liksom. Men ändå, det känns ju lite så att de ska hålla på att rusta upp val nu istället för, att de har ju till om en arena i flera år som de inte har beviljat och sådär jag har läst att BP har varit och kollat mycket nya spelare till till Allsvenskan jag kommer mm. inte aning tror att det var från syrianska var... Johan Arning, jag har ja, det, det känns som en riktigt bra sån nykomlings mittfältare måste jag säga eller är jag fel på det? Nej, det, det är väl någon form av rutin där som spelar in och men riktigt sån här städgumma mm. men också väldigt duktig passningskrigare och, och liksom han är ja Komplett alltså. En, en, en väldigt seriös fotbollsspelare med många perspektiv. Han, han röker rejält med Kjell Jonebret, om jag inte missminner. Han var i djurgården där och anklagade mm. Kjell Jonövret för att det var oseriös satsning. Ja, nej, men det tror jag. Det, det är någon sån spelare som kan, kan lyfta ett helt lag. Sådär. En sån stark in i mitt fält spelare behövs i alla lag. Bra för en nykomling kom, framförallt som kanske inte mm. har så mycket. Nu är jag väldigt dålig på. Eh, BP överhuvudtaget. De har ju Georgic då som, men förutom det så är jag väldigt... Eh, Pylos Arts får väl dra till last jag kan jag tänka mig. Ja. De har de ju lite rutiner. De tappade ju Nabil Bauinu ba till AIK tror jag eh, Som väl var en deras ja, inte största fixstjärna, för det är väl Arts fortfarande, men, eh, men därefter i alla fall men jag, jag kanske är lite part i målet men just det här med som sån bärande mittfältsspelare har ju Öster redan säkrat de, de värvade ju upp eh, Johan Persson som har varit i Landskrona innan och just den här rutinerade allsvensk rutin lite utlandsspel typ aningsspelaren den behövs nog på i mittfältet Jag, lä för jag läste dock att också att, Arche, att han ryktade sport till en mängd olika både till toppklubbar i Sverige, Norge mm. och i Tyskland och Dylik, att Han har varit runt lite i Skandinavien Men redan i somras, marken, jag vet hans kontrakt var ju på väg att gå ut så det snackades ju mycket om, eh, om eh, liksom att han skulle gå efter säsongen sen kan man tänka sig nu att han kan omvärdera då, kanske, på grund ligger. av det allsvenska kontraktet. Och sådär. Möjligtvis eh. men jag ska inte alls vara förvånad om man inte alls spelar i BP när säsongen väl drar igång. Nej. Jag tror dock att BP kommer försöka hålla honom ganska hårt med tanke på att som Bojan sa nu efter att de har haft någon liten fest eller att halva laget kom inte in på krogen. Så att, det speglar väl lite vilken rutin som finns i det gänget. Och, eh. ja, just då kan väl också aning vara en väldigt bra komplement till ett väldigt ungt lag. Utan att underskatta den, den ungdomliga hungen så kan det nog behövas lite, mm. lite rutin eller lite erfarenhet. Där. En pappafigur som ser upp på mittfältet och kanske även i omklädningsrummet. Just hela den grejen med, med liksom att föra upp ett lag och sen, sen sticka, det, kän, det känns så sjukt på något sätt. Det, det går ju lite samma snack nu kring Roar Hansen, Östers tränare. Han har ju jättestarka flyttrykten till HF just. Mm -hmm. Att över efter Åge Harre nu som, som väl i princip har deklarerat va? Att han eh, inte fortsätter, eller det kanske klubben som har deklarerat att det här var liksom en kortsiktig lösning över eh, sista delen av allsvenskan och Europa Jag Förstod det just. som är en ganska nära HF till och med, Roar mm. Hansen? Där de tvistade lärden men det är väl mycket, mycket som talar för att han han har ju fortfarande... Jag tror han fortfarande har familjen nere i Skåne. Sen Engelholms... Ja, han är väl skåning så att säga. Men så det hade varit, det hade varit riktigt bittet att få börja om på ny kula med en ny tränare. För han har gjort... Som sagt, väldigt mycket för Öster sen han tog över. Vi var ju liksom ett bottenlag i Superhettan han tog över. Eh, sådär. Det vore en förlust med andra mm, Nu har ju dock eh, fått kicken från eh, Red Bulls. Eh, mm. då, då har vi ju spännande, ett spännande prospekt där. Som tog eh, Backe tog Öster obesegrad genom Superhettan 88 tror jag det var. Right. Han har ju historik i klubben i alla fall. Tror ni att, han, att ni har lönutrymmet för Hassebacke Backe dock? Nej, det tror jag inte. Men eh, det, det, det är en liten eh, drömlösning i, i det scenariot eh, såklart. New York mot Växjö. Varför mm. inte? Nej, men jag känner lite så också. Vad fan? Från en metropol till en annan. Som Torsten Flink sa en gång när man med Filip och Fredrik söndags party. Fick fråga om vad tycker du om New York? Nej, det är som Nyköping. <laughs> vad fan gjorde Villas Boa snabbt putta till sin assisterande tränare? Det är fan sjuk i huvudet. riktigt sjuka. Ja. Vad fan? Soundtrack of our lives med låten Where is the Rock? Det är eh, summeringstider för den allsvenska fotbollen och eh, även på något sätt summeringstider för året som har gått ikväll är det fotbollsgala och den sänds på TV4 med start 20.00 va, tror jag. Stämmer bra det. Mm. Eh, och därför tänkte vi göra en liten, eh, liten specialare. Vi, vi, vi bryter mönstret från tidigare veckor och tänkte snacka lite. Eh, vi var inne på årets allsvenska elva men eh, vi, vi, vi går nog mest på positioner va? Eh, lagdelar så att säga, årets målvakt och så vidare. Yes. Vem tycker vi är årets målvakt i Allsvenskan? Vad sa vi? Per Hansson då? Nej, det vet jag inte riktigt. Nej. Jag var vi... inte jag med på den där riktigt. Nu ställde ni mig lite här. Jag du sa väl Turina i i karl? så jag sa, Ja, precis. Sorry, vi... jag, jag, jag kanske håller på, vi, har snackat, Hansson, vi har snackat både om årets eh, svensk eh, internationellt och allsvensk. Då att säga. Där, där tror jag vi var inne på Per Hansson. Men just eh, årets eh, allsvenska... Eller svenska 2012, vem som varit bästa målvakt Och där var vi väl inne på Turina Det har varit väldigt bra i Europaspelet får vi väl säga Ja, det, det är också en grej som väger in För annars tycker jag Dalin i Malmö har gjort en jättebra säsong också. Ja, Per Hansson kan man ju aldrig sticka Komma undan liksom, Han har ju en sån sjukt hög Högsta nivå och hög lägsta nivå För den delen också Men eh, Turina har ju varit magisk också för AIK Så vi plockar ut Turina där Årets back i Allsvenskan. Pontus Jansson tycker jag förtjänar den omnämningen faktiskt. Mm, och eh, han är både bra på fotboll och Twitter. Ja, han har en skön twitter feed <laughs> Vi uppskattar alltid fotbollsfiller som ja. är på Twitter också. Ja, Jan, Jansson och Värmlo. Ett Kanske litet sidospår ett där också. Att hans, jag, jag gjorde en liten, en liten research här och hittade hans tjej på Twitter också. Mm. Och eh, hon skriver, är ihop med ett fotbollsproffs. Oj, det, är hennes, oj, oj. det är hennes beskrivning av sig själv och det, hennes, det är hennes usp Det är hennes identitet Sådana alltså. så, twitterer gillar vi inte <laughs> Ska du twittra så bör du ha en egen identitet också Något roligt att skriva om Så bort med dig <laughs> Jag dömer ut det där. bort Sånt vill jag inte höra, vill jag inte läsa. Nej. men Det, ja, det finns en skön, guldig aspekt av det, tycker jag. Ja, men det är, det är fullkomligt ointressant. Det tycker jag också ja. Jag tycker det, det finns inget innehåll. Det är inte mycket för snasket Nej, absolut det... inte. nej, nej Men vi, vi ser väl Pontus Jansson som en bärande i en, i en potentiell drömelva. Och sen har vi även varit inne på Niklas Backman och... Och sen även ytterbackspositionerna där, där Johan Larsson och Albor har fått bli omspelade från vänsterback respektive yttermittfältare och gjort det jäkligt bra på högerbackarna i Malmö och Älvsborg. var ju någon där som hade tagit ut smidbart Alenso också. Det var ju mm. i Aftonbladet. Det, det tycker jag personligen är väldigt vackert. Och ja, han har gjort väldigt, väldigt <laughs> mycket bra för Norrköping i år måste jag säga. Många sist bland annat. Eh, årets mittfältare. Där tror jag inte vi kommer undan häckenfenomenet. Mm. De som lyckas återföda gamla avdankade spelare från andra svenska lag. Martin Eriksson. Martin mm. Eriksson alltså, som eh, fått en helt ny höst, kanske man ska kalla det. I, ja, på ålders nej. Ålder, <laughs> nej, jag tänker eh, alltså från det han var i Elfsborg och fick eh, spela såhär, var femte tionde match någonting och mest gick småskadad. Han är ju nästan som han var i blåvitt på början av 2000-talet igen. Mm. Jävligt bra på CM var han också. Fantastiskt. Sen stack han väl iväg till Ålborg va, och var där i flera år innan han vända hem till Älvsborg, tror jag. Precis, men nåt, någon form av hedersomnämnande tycker jag ändå när vi talar om elfspåret. tycker jag ändå vi måste igen svenska Svensson ja, på den positionen. Får vi ändå. får inte glömma bort äh, deras mittloss även Hiljemark behöver ju någon form av låg för, för de har ju fört äh, Älvsborg till guld får man säga Svensson tillsammans. Var, var, kändes väl ändå som en viktig kugge i lagmaskinen i mm. faktiskt. På. Och även Ishizaki och vi kan nästan rabla upp hela det. Ja, för det, det här, man kan ju se det lite i ljuset av <gör> sensation på något sätt. Att, mm. att Eriksson gör en sån bra säsong efter så lång tid på, utan liksom, eh, en hela svensk säsong medan Anders Svensson är ju det, det är nästan vad man förväntar sig på något men sätt. Han, han, är, han, är inte, han är inte lika spektakulär eller, han, inte, eller, ja, han gör inte lika mycket mål längre. Han gör inte lika mycket mål passningar på så vis. Han, mer, han har ju tagit ett par steg bakåt i, i planen ja, och han jobbar med defensivt. Det, det defensiv. tycker jag är ganska intressant att se framförallt också när de har jagat ledning av matcher i år och eh, Anders har fortfarande tagit den här liksom han har glidit ganska långt ner i planen. Han kan man ju tänka sig borde vara en nyckelspelare i det här och verkligen forcera framåt men han har, jag vet om det är han, att han har blivit mycket bekvämare i, i liksom, när sin sittande mittfällsroll och inte riktigt våga sticka på de här räderna Han säger det defensiva ansvaret. Han är ju lite äldre nu också så kanske inte han orkar, riktigt kanske orkar inte. springa lika mycket. Det är Nej. också en teori. Men... Han gjorde ju ett magiskt mål nu för ett tag sedan som är med ikväll i, mm. i utnämningen av årets mål tror jag. Uppstuds, en, av, en av tio som var med där i alla fall. Det var riktigt snyggt. Det såg jag faktiskt. Så life, mm. Och som anfallare kan vi inte komma ifrån årets skyttekung. Ganan, Waris Majid 23 mål alltså För häcken Det är starkt Nu Numera ett, i Spartak ja. Och ett proffskontrakt På det Som vi pratade om förra ja. året mm. Gött liv för den killen just nu ja, då... Från att Jag vet inte hur, hur var han förra året Gjorde han Kanske Fem mål Jag vet inte Om man gjorde Han var inte alls lika framträdande Men det är ju det som är det roligt Att se att Sverige blir en bra språngbräda Ja, alltså sen ska bli bra språngbräda det att vore det roligt se. om vi kunde behålla dem någon gång men. Mm. och det är ganska häftigt i Häcken om de nu de har väl jag tror att de har, är på väg att lyckas signa Nasir Mohammed för nästa säsong också. Mm -hmm. Där kan man ju nästan redan se Magids avtagare mm. som, som väl gjorde så här fem mål på fyra matcher eller någonting och, kan, kan ju också liksom. bli ganska bra språngbräda för Häcken ekonomiskt. Mm. Ja, att sälja dem för jag antar att han också kommer gå för en ganska för med allsvenska mått bra summa om man gör en liknande säsong som nästa. Mm, jag tror häcken eller häcken är väl en av de allsvenska klubbarna som har allra bäst ställt. En klubb som har är väldigt bra förspent. De tankar på goda cup mm, och de sköt mm. sköter ju nog också det väldigt bra. de gör ju inga spektakulära värvningar. Visst de har, de har gjort ett par misslyckanden men det har ju varit billigare modell till exempel Drugge billigt från, från Göteborg när han misslyckas där har... Joel Johansson från Elfsborg och så vidare. Man kan ju tänka sig att de har kollat på sina grannar och så att det gott för där för Stora bror och det kanske inte är allt. Man har inte dragit in prioritet finansidéer. Nej, Nej, precis. Men där kan man också se att de kanske ska sluta värva misslyckade spelare från IFK nu. För det, visst, Renegi gick ju bra. Eh, Drugi gick mindre bra nu. Och eh, jag vet inte, de, de, de trivs ju jäkligt bra med, med sina afrikaner, med spetsat med lite, lite svenskt stål. Liksom. Makondela är ju en ständigt uh, ung spelare i så alltså Han är magisk år också. Makondela är som jag alltid mötte här på stan förut. Jag tror ja. jag har sett honom fem gånger på ett år ungefär. Mm. Eh, alltid. Jag var inte fem gånger ner på stan <laughs> på ett år. Men han jävlar mig var överallt en gång. Mm. Jag satt ja. Sebastian Larsson här på stan en gång faktiskt. Av någon anledning. Okay. Eskilstuna ja, alltså. jag minns inte var. Jag, jag frågar inte varför han var här. Men... <laughs> Men mm. jag, jag minns att jag såg dem på ham, handpan denna dag. Ja, han ja. kanske har vänner här i staden. Han en tjejkompis som serverade Lans och Larsen här för, nere på gastrofen några veckor sedan också. Han satt och snackade Lanskronas misslyckade säsong. Ja, det kanske var så. Och han, han har ju lämnat det skeppet nu som mm. ett sidospår, Henke. Mm. Men det, det måste jag ändå säga jag, de har ju varit topptippade i två säsonger i Supetan och har ju inlett i princip helt bedrövligt med jag det var nästan lite fascinerande när jag tittade på... Jag har ju sällan spanat så långt ner i tabellen den här säsongen eh, på grund av Östers framgångar. Men eh, de lyckades knapra sig upp till, en det är, sjunde plats tror jag till slut. Eh, efter den riktigt dassiga inledningen. Det får så väl det... ändå se som ett misslyckande. Att... Jo, jo men, en, men om man plats. ser till eh, för, eh, liksom vårsäsongen och så, där, så har de ju helt klart spelat upp sig nu på hösten. Ja, nej, det blir nog eh, andra bullar i Landskrona framöver. De, eh, de får nog svårare att locka till sig Henke-glansen eh, om man ska säga. Det är nog många spelare som till exempel ungdomar från HF och lands och så vidare som kom säkert mycket på grund av Henke. Det där var alltså de vi tycker har varit bäst i allsvenskan i år. Vi får väl även säga att Tovallson i Norrköping som kom två i skytteligan har gjort en riktigt bra säsong. Verkligen. Det... många stunder och ålderns höst och allt det där men ändå lyckades skrapa upp 17 mål. Ja det är faktiskt riktigt starkt på men då tycker jag var lite tveksam först till honom men han Janne Andersson har fått fart i de gamla benen och mm. han har gjort en riktigt bra för hoppas bara att han gör en liknande nästa säsong då... Nu kommer jag in på lite EFK-snack men det finns mycket Totten Nyman till exempel, det finns ju mycket att ha i där. Ja, exakt. Som jag tror att han gjorde sju mål faktiskt. Det ja. är ändå ganska imponerande. På, på en säsong, sju eller åtta tror jag. Ja, åtta kan på en in. halv säsong nästan. Då, ja, kan exakt. Man ju säga. Han spelade ju inte i våras utan var det var ju eh, lite blandat med Kalilje och Spetium Ja, precis. Så och och så. det börjar med lite inhopp nu. Lite här och var. Men sen gick han ju mer och mer till att bli nästan startspelare faktiskt. Det kan vara en spännande <här> spelare att hålla ögonen på nästa år tror jag. Mm, och även eh, Frempong faktiskt. James mm. Frempong. Eh, gjorde ju ett riktigt snyggt mål mot Elfsborg eh, faktiskt. Mm. På hemmaplan. Så att, eh, det är också en kille som man ska hålla ögonen på nästa säsong. Är det någon spelare i Allsvenskan ni skulle vilja såhär, lyfta upp till någon komet eh, eller att hålla ögonen på inför nästa säsong? Någon ung lovande eller sådär? Någon som ni har sett ett gott gry i? Ja, det var ju som jag sa det. Jag har i mina, det är ju mina IFK-ögon. Mm. Totten Nyman tror jag. Totten Nyman mm. kommer att slå rejält nästa säsong. Mm. Född 92 kom vi fram till va? 92. Mm. Mm pong också kommer nog gå bra. Men eh, Tate Nyman kommer att göra kometkarriär nästa säsong. Jag tänkte också på Tate Nyman mm. fick, när vi pratade om det här förut. så att, eh, Jag får nog hålla fast vid det. Ja, jag tycker det ska bli spännande att se att eh, Alex Milosevic kan eh, kan komma tillbaka till sin eh, gryende form han hade i våras. Åkte på korsbandsskada och sedan eh, ytterligare någon, eh, någon skada på när han var på väg tillbaks. Eh, gjorde ju ett av årets vackraste mål från halvplan där motar och tror jag. Eh, riktig delikatess. Riktig delikatess men eh, jag gick alltså mittbacken eh, annars eh, också ja. en kul Twitter. Alltså ja. Jag har inte följt honom yeah. så noggrant. Jag vet att jag har honom i mitt flöde men uh... tänkte jag så här, sp spontant liksom med vilket är årets flopp mellan är och Örebro för båda var ju ändå ganska skapliga för den säsongen så jag tänkte att bägge två sjunker som skepp. Vi har ju redan utsett IFK Gö Göteborg till ja, flopp men den av de, de två med... sjunkande skepp då, då. vilket skulle... var det största floppset var sin äh, färsk femte plats de två senaste säsongerna men, i, i princip Är det inte ja, Örebro brå tre för två säsonger. Så var det till och med. Mm. Uh... Uh... Så att jag, jag vill nog säga att Örebro uh, det är en, en flopp men samtidigt så finns det ganska om man, om man tittar på hur de har man skött sin spelartrupp och hur de har värvat. Och det så var alltså så himla så så det tycker jag är väldigt märkligt för eh, spelare som Bedoya och sådana här som var de sålde för, för miljonssummor eh, och eh, kanske inte riktigt ersatte som de, de borde. De sålde också också Astrid Aydariewicz för en småpeng till mm. IFK som senare sålde vidare för 14 miljoner någonting mm. Ja, alltså. Och och Alvbåge tappade de inför säsongen på, på <coughs> eh, gratis eh, hans kontrakt gick ut och han gick, vände ju hem till Göteborg Bosman, eh, bara en sån sak också för det har ju varit ganska, de har ju bytt mellan eh, Jonas Sandkvist gamla MFF-målvakten och eh, killen som eh, har ett namn som låter polskt och jag inte riktigt kan uttala har också har fått stå andra halvan ja, nu, så de har väl varierat lite framåt. och tillbaka Kan box, man då tänka sig att Örebro är årets sten jag tror nästan det, för Gajs har, har väl haft en ohållbar oh oh det har sett ohållbart ut tycker jag, lite på senaste de har inte värvat, de har inte försökt värva tycker jag på, på rätt sätt Pete EJ, jag vet inte vad man kan säga om en sån värmning till exempel och sådär, så Örebro är väl den, den största floppen av de två får man mm. ändå säga det Och guys får snegla mot häcken och lära sig lite där kanske. Ja. Jag tror nästan det Han eh. över häcken och kolla Bara <laughs> bumtsch vi, eh, vi fortsätter efter lite musik att snacka årets saker. Eh, och då går vi väl ut i Europa och ser vad svenskarna har åstadkommit där, tycker jag. Jag ska twittra till Alvin Ekdahl och säga Utsedd till årets, årets mittfältare mittfältar i Kaltkö Radio. RT, gärna. Ska nu länka hemsidan. Du borde ju ha en Twitter på Kaltkö Radio. Jag borde faktiskt ha. The Shin med eh, The Rifles Spiral. Heter låten. Årets målvakt i Europa då Simon. Per Hansson. Av bland svenskarna. Per Hansson. Nu, Där har vi honom. Nu har det varit lite missförstånd i min hjärna. Det kopplar inte riktigt snabbt. Mm. Det kopplar kanske för snabbt. Jag var lite förr i tiden med Per Hansson. Till er som lyssnar kan vi säga att vi kör lite, lite fotbollsgala upplägg här. Att vi utser de som har varit bäst sen typ senaste guld, guldgalan. Eller vad det kan heta. Eller under 2012, lite beroende på hur vi ser det. Men Per Hansson vinner i vår lilla gala här och vad har vi för motivering på det? Han har varit stabil mm. och han har ju hjälpt Helsingborg både nationellt och internationellt. Plus att vi anser att Andreas Isaksson har fått prenumerera lite för enkelt på den här titeln de senaste åren. Han har ju inte direkt rosat marknaden. Jag tycker att han är lite passé. Jag tycker att han är alldeles för ostabil. När han kom fram var han jävligt väldigt duktig och väldigt stabil. Men nu tycker jag att han jag släpper in alldeles för enkla bollar. Och han är riktigt lång men frukt nog ostabil i luftrummet. Jag mm. förstår inte det där. jag förstår inte det. Så att, ja, han, han, är, men... han utstrålar ju en... en icke-pondus som Per Hansson har en mängd av måste jag säga. Eh, han dominerar ju verkligen sitt straffråd och hela sin backlinje på ett sätt som, eh, som jag inte har skådat än sk i dagen sk Skulle vi starta en revolution här med Karls så är det byta ut Isaksson mot Per Hansson. Det är mm. ju det är vad jag vill göra. Han känns lite mer, lite mer modern också. Yeah. Per Hansson i det avseendet att han har väldigt bra, han är bra med fötterna. Mm. Yeah. Eh, och visst, eh, Isaksson kan blixtra till Men jag tycker han blixtra till lite för sällan som Han gjorde det ofta i, i början av sin anslag. Jag tycker att han gjorde helt omöjliga räddningar Men han gör lite för få sådana nu för tiden äh, nej, men han... Samtidigt som han blev petad i PSV Och nu spelar i Kasim Passa I nykomning i turkiska ligan jag, det, nej, det går lite det, ut för det Jag kan inte förstå hamningen på den Han borde bort, han borde slussas ut Nu har han gjort hundra landskamper, tack för kaffet Ja tack för kaffet, In med är Det är bra att, applådera bra Isaksson Men nu är du färdig <laughs> På årets back är vi mer nostalgiska Vi väljer att eh, mot sig oss själva här genom att vara väldigt nostalgiska måste jag säga. Ja, det, är inte det är ju ingen kontemporär person. Nej, eh, det är alltså Olof Melberg vi snackar om. Mest för hans insats mot England i fotbollen för att han var så himla fantastisk och för att han är så jävla bra helt enkelt. Mm, ja, det, det saknas fortfarande tycker jag. Jonas Olsson är väl den som vi ser eh, Olof Mellberg-tendenser i. Han är just framförallt i Premier League. I landslaget har han väl inte visat samma. Han är ju fantastisk i West Bromwich som förövrigt gör raketsäsong just och nu. jättebra mm. för han är i West Bromwich med ett mm. nysignat kontrakt. Jag vet inte om ni H såg, eh, såg eh, studion nu. Vi har satt studion i, i lördag tror jag det var när de specialstuderade honom lite på hörnorna. När han sprang runt och slet sig från sin markering, sprang utanför plan och härjade runt som fasen. Vet Nej, jag det. såg det faktiskt. Det var det, det, var riktigt han är stressligt. jobbig alltså. Han är hal och han är tuff. Han är, det är en lite Melberg-kärlek kring honom, just det här. Kanske lite fighting. elakare idag. Mm, kanske lite elakare. Det är kompromisslösa. Mm. Men ja, Olof Melberg försöker väl just nu spela upp uh, VRL, tror jag va? Mm. Uh, till uh, La Liga igen. Det får man så inte säga att det är ett nobelt projekt. Jag får man säga såg att Senna gjorde matchens eh, enda mål i helgens 1-1 eh, match. Eh, mm. Så jag vet inte hur det projektet går men det är, ju, det är kul att han får vända hem till Spanien igen. Mm. All, jag såg ju en, en presskonferens med han inför säsongen. Oklandelig i spanska måste jag säga. Han har ju en, ett förflutet i Saragossa va? Eller nej, Santander. Santander Så är det, nej, ursäkta Och han har väl behållit sin Spanska därifrån Olof Melberg, årets back Och som sagt, mycket tack vare hans fantastiska EM jo Jonas Olsson i parentes mm. Årets mittfältare ja, det lyfter vi faktiskt Nu är vi lite subjektiva här Och vi kanske inte stöttar allt på statistik och, och objektiv fakta Men Albin Ekdal Just det, det är en riktig favorit Eh, och det här är väl återigen lite av en kampanj att eh, om inte startplats så måste han i alla fall få en plats i, i truppen i landslaget P peak till media också tycker jag Va traditionella medier det skrivs ju ingenting om Albin Ekdal tycker jag det är väldigt oförskämt lite det är väl Byrå som pratar om det Klubb -culture. man känner inte så mycket Nej. Eh, och jag såg oserskämt. också att, eh, att vi snackade om eh, Villbarskjär och Borrells eh, podcast för något par veckor sedan de har ju även startat en hemsida nu jag kan heter en Solo Kallt kanske Eh, någonting sånt. Där eh, hade de en intervju i veckan med just Albin Ekdal och, kring eh, det här med landslaget och så. Han tycker ju själv nu att han förtjänar en plats där i alla fall. Och jag håller ju med. Han har gjort vid det här laget, 23 år gammal eh, över 100 eh, Serie Jag känner lite, lite foliat på nu kanske. Det känns som att det är någon konspiration på gång. Kanske vi ska ringa pappa Lennart i Ekdal och så att de kan göra en liten kalla fakta är så se varför han inte är i landslaget. Känner det känner jag. det ropar vi ut. Han men kanske att hon till sidan till Tius Lennart att han inte vill ta ut sonen. Jag då. tror det är någonting. Det men, måste vara något. Men som så. sagt, den här intervjun du pratade om honom, är jättebra. Den kan vi faktiskt rekommendera. Kanske slänga mm. en länk till, till mig för att uh, han pratar lite där om framtiden och, och han verkar ju jävligt klok, Albin Ekdal. han mm. Ska börja studera nu. Lite, jag tror lite juridik. Han skulle studera på distans. Så jag han, såg honom i, det var, om det var ett eller två år sedan, i någon sån här avslutad säsongen-program i Eurotalk som går på TV svenska fans. Där både Gudetti och Albin Ekdal var med. Och de är ju verkligen varnas motpoler. Ekdal är ju verkligen den här down-to-earth tänkande människan. Medan Gudetti är verkligen så sån här spontan, slänger ut sig stjärna lines Ektor har väl lite banan uppväxt i Bromma, över i medelklassen. Så här, ja, exakt. så, är mer så här, känns mer som ett ghetto-kid. Fast det är väl lite. <laughs> Nej, det, det, är det, hans, inte. det är nog bara hans stil. <laughs> han är astrikig. Mm. Även innan liksom. Gudetti är uppväxt, i, han har ju bott i flera år i mm. mm. Ja, precis. Och han har ju en, en, en sida där också som jag tror är väldigt medmänsklig. Han har ju fått se mycket i och spelat liksom fotboll med fattiga barn i Kenia liksom det är ganska häftigt om man har läst det reportaget från eh, ja, det var jag, Offside var, för fem år sedan kanske det var fint, det var fint när han var typ 15 bast liksom då hette väl någonting i stil med barfota mm. Aftonbladet gjorde någon grej också när han var där nere förra jubilen, tror jag faktiskt var, mm. och um, gjorde någon välgörenhetsgrej och skänkte, skänkte bort pengar och lite bollar och grejer där nere. Mm. så det var väldigt vackert det var årets mittfältare, Kim Källström Anders Svensson i all ära men eh, det blev Albin Ekdal den här gången grattis Albin Årets svårt. Den är inte lika, vad ska man säga, chockerande eller by rafflande. Bygger mer på fakta ganska tråkigt egentligen, men det är i Zlatan Ibrahimovic. Jag kan inte komma ifrån det. Jag var inne lite och, och, och <clears throat> snackade om att Gudetti inte har varit nått cred för sin sin säsong i Feyenoord. Eh, trots att, i och med att den låg efter förra fotbollsskalan och eh, han känns inaktuell till denna fotbollsskalan. Han är ju ganska kall just nu. Precis, och var väl kall när den var också förra året. Men Såklart, ingenting står sig mot Zlatan. Nej, det finns ingenting. Så, alltså, vi skulle ju vara konstiga om vi var, sa något annat, var ja. något annat. I Paris har det snackats mycket om... De har jämfört hans PSG:s ligastart förra året jämfört med årets ligastart. Och de har kommit fram till att målskyttet har ju varit mycket mer statiskt kring Zlatan. Den här säsongen har gjort tio mål medan näst gjort tre. Förra året hade Pastor, Gameiro och Nene gjort... Mellan sex och åtta mål var tror jag och de hade tagit sju poäng mer. Intressant fakta, mm. eh, baserat på de tolv eller elva första omgångarna. Jag läste någon rubrik också där att det stod att eh, slattat att kamrater var lite rädda för honom. Men det har han ju haft haft sedan i Milan också. Det var mycket det här med att han sätter sig i någon mm. enorm respekt. Men jag tror att det han skapar är ju också en vinnarmentalitet hos de andra. Som ja. Det har ju många till exempel... Eh, han har gått ut och sagt nu efterhand liksom, att det, det var ingen som liksom, lyfte laget som liksom det här med Han, han mår liksom signalera någon form av Arroganc, arrogans och, och rädsla kring alltså utstråla för mycket skräck eller man ska säga. Men det är väl samtidigt det som också skapar den här viljan och kanske framförallt det här med att hata förlora och förlora. Det tyckte jag faktiskt framförallt. Om, om det gud... så även är på träning. Liksom. Ja men det tycker jag också faktiskt att man framförallt kunde se återkopplat till i Tyskland 4-4 när jag gör det. 1-4 där och springer och hämtar bollen själv och mm. springer tillbaka till mitt plan och nu jävlar ska vi köra. Alltså det är ju hans sätt att vara kapten på, yeah. eller man ska säga. Äh, även om det är inofficiellt kaptenämne i PSG då, men, men just i landslaget. Han är ju inte den, den där Olof Melberg, utan han är ju snarare den här leading by example och kanske skäller lite på dem som gör Jag vilja, som man inte vill. Jag vill en sträng general kanske. Mm, något sånt. Vad, vad tycker du Jakob om hans sätt att agera? Tycker du det finns en arrogans i det också? Negativa sidor av det? Det är klart att det finns det och det är väl flera som har kommit till Skottlinje för Zlatans. Både frustration och ilska. Men mm. om man tittar på hans facit och det han har gjort. den han gjorde i Milan, den tidigare gjorde inte Inter. Både ja, i den korta sessionen var det i Barcelona också. Han, och den han gör nu i PSG. Så visar det ändå, det talar ändå tydliga tecken att han bidrar med jävligt mycket. Han har ju fog för att kunna ställa krav på sina ja. medspelare. Och det är faktiskt intressant om man ser till, till hans Barcelona-del av karriären att eh, han, han var ju inte alls på samma sätt. Han fick ju inte utrymme att vara eh, den här eh, drivande kraften på samma sätt som han var. Utan ha, där var det mer att han fick låta sitt spel tala. Eh, och inte ens det räckte ut till slut. Utan, eh, det var nog... Det blev det mer, var något tufft, eh, mer politik än fotboll där till slut. Så det kan jag, man ju också läsa sig till i Zlatans bok som jag kan rekommendera. Med Messi och Guardiola där det gjorde det duktigt. Men det var vi mycket tack vare att Messi också, som nu faktiskt även i fallet David Villa, eh, det här med att ha, eh, Messi vill vara centralanfallare eh, Samtidigt som Barcelona har betalt eh, upp mot en miljard nu för diverse olika centralanfallare Tänker på eh, Eto'o, Henri, Zlatan och eh, David Villa som alla har fått på ett eller annat sätt stryka på foten för Messis ego trippel eller man ska säga. Man kanske väldigt, det är väldigt svårt att klaga på Leo Messi, han presterar onekligen, men jag tror det finns nog ett, ett av fotbollsvärldens största ego in i den där milda lilla kroppen, eller vad tror ni? Ja, alltså, det är klart att han har ett stort ego, det har väl ganska mycket folk för att ha, Mina världens bästa, det är ju få som kan kalla sig det, det är bara en som mina menar, mm, han och, han, är bäst. och han är ju ego mer utåt också, den, den andra, om, om man tänker, om det finns två uppe i toppen, där vi snackar Ronaldo då. Uh, jag, jag, jag har ju lite, jag gillar jag gillar det här med konspirationer alltså, mm. jag tror att Ronaldo är ju, blir ju inte utsatt i världens bästa, han kommer inte heller blir det just på grund av att, för att han har sån en annan attityd. klandervärd attityd du är lite mer laid back och gör inte mycket i väsen alltså, man ser ju inte att han har ett stort ego när han spelar på plan men det bara, syns ju inte men Barcelona's framtoning är det att man bygger laget i de här små killarna som fortfarande är savvy både hemma för typ hemma hos morsan för typ till ett år sedan och så. Ja, det är ju är mer tragiskt liksom, än det... Ja, det, det är för en tra, det är en annan Spanien. kultur där i Spanien Visserligen, men ändå. Eh, men de bygger de har ju den imageen lite att det här är alla, alla för varandra. Men samtidigt så i den där alla för varandra så är, så är det en, en premiss i, men, i, i men, den det, samlingen är också att Messi ska vara nummer ett. Men det mm. där ju... Det, det skapar ju... En, det är klart. Men den där bilden var ju mycket en marknadsstrategi också för att sälja fler tröjor. Få fler fans, det är i alla fall min. Det är ju skolan Barcelona och det är den skolan som eh, man kan gå tillbaka till Cruyff och, titta på. Alltså mm. det... Ja, precis. Ajax-modellen eh, mm. från början. Ja, men Det funkar ju. De är... Det funkar bra, absolut, men sen, samtidigt så inte i Sverige gudshus, men eh, Messi har fan inte levererat någon annanstans i Barcelona. Och det, med det säger jag att jag tar inte, no, jag tar inte no, någon ära av honom för det. Men jag menar en sån som Ronaldo har ändå varit bidragande till både Champions League-titel och liga-guld i Manchester United. Så oh, ja. Att, eh, man glömmer lite den jämförelsen ibland och plus att han har varit nära att vinna mästerskap med Portugal. Mm. Ja, det, är, det är väl där som den stora diskussionen som som det som går kring Messi som genom tiderna bästa spelare. Eh, jämfört med till exempel då Maradona eh, som mest kontroverärt exempel. Där har ju Maradona under tre mästerskap eh, varit en väldigt central figur och framförallt under 86 tagit om hela vägen också. Precis. Jag tror att det är väl det Messi behöver göra. Mm. kanske för att, för att kunna verkligen kanske gå om eh, Mardona. Det är väl kanske att just vinna en stor titel u, in, och inte med Barcelona. Mm. Utan att, in, in, ta, inget annat lag, för han kommer inte flytta. Det, det fattar vem som helst. Men kanske då en koppa till Amerikas, eller framförallt VM, för att kunna mm. kanske. Pa, pa, eh, ja. Gå och, Gud eller man ska säga. Och det som är intressantare är också att, att om man jämför generationer med generationer. Om man tänker på 86-laget så, så har ju generation Maradona fått... Eh, liksom, där, där var det ju. Jag, jag må vara lite för ung för att minnas själv vilka stjärnor som, som det fanns. Men det snackades ju om att eh, Maradonas lag har ju inte mycket mer än Maradona. Medan Messi har faktiskt ganska många duktiga fotbollsspelare omkring sig. Ja, en absolut. I relation i Argentina. Det, det stämmer det. till viss del. Och fanns väl en del bra lirare under, om man ser, under hela Maradonas karriär. Mm. Han spelade en del med Canidia. Och som var en jävligt duktig spelare bland annat. Men så är det ju absolut. Att det finns väldigt mycket bra runt omkring nu i både Barcelona och Argentina. Som kanske inte Maradona hade. Mm. Om man ser på till Napoli-tiden heller. Precis, att, jag äh... tänker främst på Napoli-tiden där. Så. Nej, men sen är det svårt att jämföra mellan generationer överhuvudtaget. Vem, ja. vem som är bäst och vem är bäst tiden? Ja, det det, det, det ju... finns ju en större parallell att dra till en spelare som Slatan jämfört med Maradona där med hon bär ett lag. Inga jämförelser övrigt, men en Messi Maradona. För Messi har ju ett fotbollslag fyllt av världsmästare omkring sig. Jag tänker de spanska Precis. lirarna liksom. I Barcelona som, som inte finns till exempel då när slattan lyfte Milan och eh, nu i för sig har vi ett ganska spännande lag omkring sig i PSG. Men... Frågan om Messi har de ledarkvaliteterna? när han är väl en, eh, inte den typen av ledare eh, medan, eh, medan Maradona var väl en person som lyfte lag också på ett annat sätt. Precis, gillar lite kokain också ja. för, förutom det och Milan kan kokain. Och en han och annan presenterade också men det hör inte hit. Nej. <laughs> Bara men det är ganska intressant i i han var i, på, ja, men jag tror att vad han gilla mest mesta, här i mannen. Det är ganska intressant. Han själv, som en han själv har gått ut i den här eh, biografin om eh, han som oh, vad heter han eh, serben eh, som har skrivit en, eh, en biografi om Maradona nu kan jag inte det skit samma. Har väl i alla fall. Da kan han väl själv ut och sa eh, tänk då att jag vann VM guld och eh, liga guld under eh, Influence av kokain och tränade två gånger i veckan för att det var ju så han spelade, han började träna på torsdagar spelade match på söndagen, sen från måndag till onsdag kväll då söp han och festade och låg med kvinnor måste, sen började han träna igen älsk, på torsdagar tänk måste, då vilken spelare jag hade kunnat vara om jag inte hade gjort det här han själv sagt Jag, det jag, jag måste ju älska det här, lite trasiga rockstar fotbollsspelarna mm. jag har en lite förkärlek med de där trasiga alltså bäst. De finns ju inte på samma skor. sätt som man studerar rockkultur Nu finns det väl mycket mer i kontrakt och att de inte får göra sånt roligt men jag, jag tycker ju, jag gillar det, Fortfarande bäst Och ändå Jävligt rasig Ja för jag menar De, de, de moderna som spelar Det är ju liksom Ronaldinho Och, och Adriano Adrian, Och andra men... brasser. Och där har du gått åt helvete istället Vi ser, Adriano Fick ju nu i veckan Sparken från Det var Flamengo va i Brasi Brasilianska ligan Ja, det är väl hans femte klubb Ja, så nu, nu verkar det typ. på, på riktigt Gå illa för Adriano mm. det var Mycket, mycket nattklubbsbesök, kvinnor och droger På tal om droger, Dully Johnson Fick inte han också sparka nyss för att han hade i det go, ni, go, ni go in i blodet Nu går i Sydafrika Då går vi ner några divisioner <laughs> Gamla hade fått foten för fjärde gången På två år och läste jag någonting för att han eh, tagit kokain Efter där. fyra månader i och i sydafrikanska det är inte lika kul när det bara är miserabelt och de blir kickade och så. Men jag menar, när man är så pass bra ändå fortfarande trasig och knarkad. Det, det, det är ganska intressant om man titta på deras... Eh, om man jämför Dulle Johnson slog igenom ungefär samtidigt som D. Williams i häcken. Eh, och vad som har hänt med deras karriär. D. Williams är nu tillbaka i häcken medan Dulle har suttit på diverse kontrakt. Men skitit i sin talang på många sätt kan man säga. Han har varit lite för strulig för lite drullig kan man säga. Veckans eh, svenskar när Zlatan avstängd. Vilka, vilka är det då? Oskar mål Väldigt eh, fascinerande för Borussia Mönchengladbach. Det är inte vardag en vänsterback vid namn Oskar eh, Dock får han väl spela lite mer i år för jag tror de sålde sin bästa back och till tillika lagkapten inför denna säsongen om de jag inte helt utcyklar, som var vänsterback förra året. De går inte så himla bra nej. i år. Mönchengladbach, nej. De, de, de, de gick ju till Torien Opaplats. Mm, de de, ju, de ju kval, fick ju kvalet till Champions. Mm. Men, men lyckades inte där. Sen har vi även Samuel Armentero som spelar Herakles i holländska ligan. Gör i helgen två mål och lyckas ändå inte vinna mot Twente va? Tyvärr för Samuel och vad har vi mer? Avdicjur mål efter? Just det, Denny Avdicjur utnånade från Värdebremen till Svolle också i Holland. Kassaniklicj också? Just det, i matchen mot Arsenal tredje matchen Elke Ja, hoppar in och nickar in på Berbatovs inlägg. Vi har satt som annonserade innan sändningen att Kassaniklicj inte är med i truppen och sen dök han upp ur ett mål där. Då, då vaknar man i soffan. Vad händer här? Det kan man ju tycka, men det, ibland kan man ju ställa, ställa Klandra en vi, vi har satt studion för att det inte var så jättebra alla gånger. Ja, Eftersom detta är ett uh, lite specialprogram så kommer vi inte avhandla alla veckans mm. resultat. Men vi kan ju även notera att uh, Chicharito vinner med 3-2 över Aston Villa, eller hur? Ja, det får man väl säga. <laughs> får man väl säga? <laughs> det, han hoppar in i halvtid och gör ett hattrick och vänder matchen helt. Ett riktigt äkta hat fick han, fick han andra målet? Ja, ja det fick han ja. fick alla tre. Mm. Uh, City vinner mot Tottenham 2-1 och uh, Chelsea Liverpool slutar 1-1. Intryck från de matcherna. Agueros första mål är riktigt, riktigt snyggt mm. det bör ni kolla på, det är ruggigt snyggt. Och sen Edin Zeko som har gått ut i veckan och inte vill bli kallad supersub späder lite vatten på en andras kvarnar genom att vara just supersub återigen. Men när han har startat så är han inte, han är inte tillräckligt bra för att starta Nej, faktiskt inte. När han är från start så gör han inga mål när han kommer in det är nog en supersub ja. gör mål när han kommer in, men han platsar inte Nej. Att, att starta han är en supersubb och det får han nog finnas i att vara. Ja, han erbjuder ett helt annat spelalternativ än de två små där fram i City. Vi kan även notera att favoritlaget Malaga återgår på pumpen. De går som tåget i Europa men i La Liga så går det inte lika bra. Även om El Conecho gör mål igen. Saviola får, får vara med i protokollet i alla fall och det glädjer oss i det lilla. Det känns det. Det är väldigt mycket. Det är nästan som att man en tår. Mm, det finns. Så vackert. Simon har någon uppdatering om Saviola i den... I tv-spelsvärlden? Uh, ja, han ska säljas. <laughs> aj, aj, aj. Han ska säljas. Det smärtar att höra. I övrigt så både Atletico Real och Barca vinner sina matcher. Eh, mest noterbart där är väl kanske att eh, Davin Navarro i, eh, i Levante mördar Ronaldo i första halvlek med en riktig armbåge. Rikt... Och får inte en ens gult kort. På tal, om, på tal om boxning, det var ju nästan lite UFC och det där Ja, det var det var hård, men han eh, hade han gjort, gått sedan ut i halvtid men har hunnit göra ett mål. Han hade oss. gjort sig bra i, en, st i stodringen där tror jag, med de sådana <laughs> armbågar. Det var inte så mycket mer vi tänkte ta från veckans <laughs> resultat, utan vi tänkte att vi skulle lotta ut de här biljetterna vi snackade om. Vi har alltså biljetter till HF Levante om en, och en halv vecka. Det vi vill veta av er är då hur det går i träningsmatchen, invigningsmatchen på Friends Arena mellan Sverige och England som spelas nu på onsdag va? Eh, vi vill ha resultatet, vi vill ha sista målskytt och vi vill ha minut för sista mål. Det finns eh, två biljetter denna veckan och eh, två biljetter nästa vecka. Vi tar en ny tävling nästa vecka. Ni, postar, ni, ni får gå in på Facebook och eh, lika Kalsho Radio. Eh, leta er fram till länken som jag har skrivit där. Här kan ni lägga era tips har jag skrivit. Eh, gå in och eh, skriv alltså resultat, sista målskytt och minut för sista målet. Och ta chansen att vinna en Europa League-biljett. Och framförallt kanske en när med oss innan match. Ja, det är ju trevligt. Så Ab går vi tillsammans sen. Absolut, och så ska vi styra lite med våra Elevante Connections. Exakt. Och sen så. kan vi också det, säga det att i samarbete med HF <laughs> har vi även möjligheten att erbjuda gå två för en. Mm. Eh, det kostar 100 kronor för studenter att gå på matchen. Då kan vi alltså erbjuda att ni får gå två pers för en. Så dra tag i lite polare och betalat ganska hyggligt pris ändå Och mm. gå och kolla och stöd HF Var lite lokalpatrioter Och lite svenskpatrioter där Och hålla på våra, våra allsvenska lag i Europa League Eller gå och heja på Obafemi Martins gå ut, ja. gå ut och möt kylan Och heja fram Obafemi Ja, det var väl allt vi hade för dagen Vi tackar för oss, jag heter Emanuel som vanligt Ja, jag heter Simon det borde, Men det borde ni väl veta nu Simon mm. heter jag, tack tack Jakob, tackar för sig Ha det gött, vi hörs om en vecka Och så ses vi på Olympia